Відвернувся від Яворницького, скриготнув зубами і в незвичній покорі схилив коханці на плече свою анархістську, баламутну, давно немиту голову. А Яворницький тим часом, поміж кудлатих шапок та безкозирок, несподівано виділив казенний студентський кашкет того, хто, забувши й мріяти про інженерський диплом, Віддавався тепер будівництво повітряних замків чи топак махноградів. А ти чого опинився між цими халамидниками? зупинив сивоусна мені своє гостре око. Не сором тобі розбіничити. До мене йшов би на розкопки. Карбів по степах на весь твій вік вистачить. Скинь обтруси, парубче із себе анархістські воші та приходь до цього дивака Яворницького. А то хліба не сієш, книг не читаєш, так по дурному і змарнуєш молодість. Досі шкодую, зітхає наш палубний оповідач що не послухався тоді професора. Не раз потім згадувались на чужині мудрі його остороги. Справді ж бо, один невірний крок у житті і до кінця днів блукатиме шманівцями. Аж соромно, що я так мало чув про вашого Яворницького» жалкує Петро. «З такою людиною і розминутись у житті...» «Не ти один», – кажу я стримано. «Фортуна на багато років була, відвернулась від ученого. Замовчувати його вважалось вельми лояльною ознакою». «Ну, ти сам розумієш, про що йдеться». «Народний професор». Роздумує далі Петро, яка це, видно, була могутня справді козацька душа. Козакофільствуєте на дозвіллі», – несподівано звався Сутіні В'ячеслав Перекладач, – «всюди сущий мій землячок». Виявляється, він стоїть, опершись на поруччя, зовсім неподалік від нас, спостерігає за нами своїм мефісною, Тофольським усміхом Знайшли місце, де розв'язувати Допотопні проблеми а Втім, ревізуйте Перелопачуйте історію Я заважати не стану І неквапною ходою Він рушає в тому напрямі Де має звичку прогулюватись О цій порі керівник делегації Ми з Петром почуваємось ніяково. Настрій зіпсовано Ніби й справді ми щойно спіймані на чомусь такому, за що завтра маємо стати перед шефом на килим, похмурим дуетом даючи пояснення. Сусідові нашому теж після цього видно перекортіло вдаватись до спогадів. Він підвівся із Шозлонга, випростався, ретельно і неквапом склав плед, потім запитав нас, чи не маємо бажання зайти з ним до бару, зігрітись перед сном. Він хотів би нас пригостити. Ми подякували, зіславшись на те, що хочемо ще побути віч на віч з океаном, відчути подих Атлантики. Співбесідник не став наполягати. Відсунувши з дороги шезлонги, старечою ходою почовгав у бік бару, де в нього, як звичайно, завершується день. Зробивши кілька кроків, він несподівано зупинився, озирнувся в наш бік і раптом видобув із себе неспівно з якимось розбишацьким підсвистом. «Уїх!» Де взялася Шурабура, вона ж того комарика дуба здула? У вас там цієї ще співають? І, не ждучи відповіді, далі рушив.